Bueno, ba, udako bestak bukatuta edo, ia, bukatuta, udazkeneko bestei paso emanen diego, edo bueno, hauek hartuko dute orain lekukoa eta zehazki, ba, etxalarren ospatuko den besta baten inguruan arituko gara, usateietako besta. E, izanen da, asteburu honetan, e, ospatuko da bertan, eta horren bueno, ba, inguruan gehiago jakiteko, eta egitarra aipatzeko haipatzeko, ba, telefonaren bertzealdean jasone mitxeltorena dugu, e, etxalarko. Usazalea, kaixo? Zer moduz? Egunon, ongi-ongi, hemen prestaketan buru belarri eta gogukin. Imaginatzen dut, ba, denbora edara mazuela hau prestatzen, bino azkeneko, ez, e, prestaketak eta azken momentuko gauzak, ba, hortxe ibiliko zaretela lanpetuk. Bai, hori da, e, azkenin, bueno, e, txaldar eta sarako usatiketako usazalean artean e, prestatzen dugu beste hau, Ordun e, bilierak ja, guztuan hasi genituen, ba, sarakoekin. Pizko bat, bueno, ja, amargarren aldia da besta boiten dena, ordun ja, finkatua dago dena, bakoitzak badakit zerregin bardun, ja, bueno, urtero, ba, berresten dugu, egiteko asmoa dugula. ordun erran bezala, guztuan hasi nien, ja, bilera batzukin, eta, ja, guztu ondarra, iraila zieran, ja, ba... E, beharrezko gauzako kontratatzen, jendeekin solasten, eh bestaiteko asmoa dugula, txartelak eta zargai paratu eta horrela ilabete osoan zehar ba, izan dire gauzak egiteko. <hazurra> eh 10 urte eh dramatza hau antolatzen aipatu duzu eta bueno ba esperientziare duzuela argi dago. Hala ere, ezakit urtero ere gauza berriak e, egiten saiatzen zareten edo bueno, normalki ba egitarahua e, ba e, izaten da edo Bai eh hasiera bai mantziren ba berrikuntzak edo joan da pixko bat osatzen egitaraua binon azkeneko ez dakite erraten ba bos bat urtetan edo egitaraua berdintzu mantentzen da ikusten dugu e, ongi funtzionatzen dula jendiari gustatzen zaiola mendian e, egiten den besta bat da beresia eta aroak laguntzen badu bainpin ba egun pasa eder egiteko aukera eta bere hortan saiatzen gara mantentzen. E, berrikuntza txiki bat eh erranen dut e, aurten eginen duguna, ba, makila botatze txapleketa egiten dugu. Mm -hmm. Eh, usategietan eh bueno, bitresna, erabiltzen dire gehien bat, e, batetik chatarra, ba oial bat makillari lotua eta bertzetik makila edo paleta bezala ezagutzen dena, ez? Eta egorrezko makila hoiek botatzea izaten da gure lana eta beste egun honetan egiten antolatzen dugu txapelketa bat. Zara eta txalar herrietako gazteak lehiatzen dire hori, makila txapelketanetan, eta berrikuntza izanen da, aurregi aurre ere e, aukera manentzaela txapelketan parte hartzeko. Mm -hmm. Eberki, eh bueno, besta hau eh aipatu duzu Sara eta Etxalarren arteko, bueno, bien artean antolatzen duzuela besta eta bueno, ba, zuen arteko harremanak xustatzea ere helburu duela, ez? Nolabait errateko ba besta honek. Bai, bai, bai. Eh lotura bal badago, aspalditik e... Mantentzen dena, bi usategien artean, eta lisaetako lepoan ba, elkartzen gara, bi herrientzat elkargune bat da. Ordun batetik, e, pixko bat gure jarduera ezagutara emateko baliatzen da egun hori, e, usategiak, bueno, e, jakina den, ez ba, berezia da, gaur egun oraindik mantentzen dena, aspaldiko usuarrapatzeko modua, usarebidezko arrapaketa modua, eta hori pixko bat ezagutara atzeko edo gizarte eratzeko e, baliatzen da bestau. E, bi herritako uzazaleen elkartze bat da, eta ospakizun izun bat. E, ospatzen dugu, ba, mantentzen dugula eusatiketako jarduera hau, eta, bueno, e, fizkoat Ja buru egiten hasteko ba indarra biltzen dugu hor. <hum> berki. Bueno, igande honetan ospatuko duzu beste irailaren 24an eta bueno, ba, ikusten denez, e, goiz guztia, ez? E, bueno, eta arratsaldera bitarte hor eh bukatuko duzu bazkari batekin, mino egitara bueno, e, egitarau oparoa tantoratu duzuen, goizeko 10 hasiko dira ekitaldiak edo bueno, ez, prestatu detu zuen gauza horiek. Bai, hori zen. E, amarretan ja hor martxan izanen da. E, aragi erretzaliak, prestatzen hor izanen dire. E, usazalek, makila nola egiten den erakustaldia ere izango da hor, e, etengabe. Ariko dire, ba, makila nola egiten dire, naizkorakin eta horre e, erakusten. E, Ja, nahiko segidan, amart herritan, naziko da botaluze pilota partida, hau e, jakinen duzu mendian edo frontoidik esten tokian, e, aritzeko pilota modu bata da, e, mm -hmm. pilotan aritzeko modu bat da. Eta hemen etxalarren, ba, bestan arira sortu zen talde bat. E, Gaur den egunin, urtean zehar, hor barna antolatzen diren zaiotara eta ere joaten da, etxalarko taldea, eta e, lezaietan urtero bezala, ba, zarako eta etxalarko taldeak elkarren kontrariko dire pilota partidan. Mm Hamekaterdi -hmm. e, kaldira izanen da, lenaipatu duten txapelketa, aurten e, zortzigarren aldia izanen da, e, normalki, zaratik eta etxalartik ere, iruna lagun biltzen dire, eta zeinek urrunena bota neurtzen da, hurrunen e, nahi etzen dena ba, puntuazio bat ematen da, eta txapeldunari eta txapeldun ordeari sariak ba, ematen zaizkie. Erran bezala, orten orren, zai horren ondotik aurrek ere izanen dute lehiatzeko aukera, eta mm -hmm. ondotik nahi duen guziak e, probatzen halko du makila botatzea. Mm Horretarako -hmm. izaten daan lizaietako zelaitik pixko bat goiti, mendikarri mendialdera, espreski egindako abat bat, e, altura abat hartzen da hortik makila botatzeko, Eta, bueno, gauza berezi eta eder bat dela, erraten dugu. Ondotik, amabiter ditan, urtero bezala, e, bi herritako alkateek itxarmenen sinatuko dute. Azkenean, usatekin inguruan, e, bada, eizi jarduera bat, bai, zarako iztaria, bai, eitzalarko eistariak, bai, dizaieta eta gaztain lepo harteko ere aritzen dire. Eta jarduera hori dena, arautzen duen itxarmen bat bada, eta hori urtero berresten da, bai, E, urtero jarduera bermatu alizateko hori emabiterritan izanen da mm -hmm. eta ondotik jan ba, bazkaltzeko prestatuko gera urtero bezala adaitxear agia zirietan bertan erretakoa eskeniko da bazkaltzeko eta musika ere izanen dugu modesto musikariak ba, bazkalondoa girotuko du Hhh. Eberki ba, hori da aipatugun bezala egitarau e, betean denentzako gainera egokitua, ez? E, ba aurreta helduek gozatzeko aukera izan dute bertan eta aipatu dugun baskari horretarako ba chartelak e, astelenean bertan e, eskuratzen alt ziren ordu arte, ez? Astelena zen azken eguna, beraz, bueno, ba igual ya e, ja, nai duena que ez, ba eze hingo ditu, berriz ere eskuratu, baina bueno, bueno, bai zaket. E EPEI hartzen dugu e, bueno, alde zaintzinetik guri erresten digu jendiak izeneu matemadu alde zaintzinetik erresten digu antolaketa, eta horregatik egiten dugu pizko merkesigo e, mm -hmm. ogoita sortzi eurotan zen astelena arte. Errandu mezala orduan ja bildu ditugu beraz mendik entzinera e, ba, e, Baskari hortan parte hartu nahi duenak egun berean e, hartu berko dutxartela, ogoita mairu eurotan. Bos euro gareztitzen dugu e, egunean bertan hartu ezkero. Mm -hmm. Minua, horrendikan aukera badela e, errami hartu hemendik. Ah, ha, Ba, Ederkin, orduan oraindik ere aukera hori irekia daigo, vale. E, Ederkin, hori ba, da, hau adituta, hor e, hortxe bertan eginen dugu gombidapena, e, jendeari ba, e, lizaietara urbiltzeko, sara e, eta etxalarko erritako, oso ba, zale kantolatutako besta honetara. Eta, bueno, zu kasieran aipatu bezala, ez, ba, usoak eta izatzeko e, modu desberdin hau, ez, nolabait, ba, ezagutzeko ere. Eh, basakit zerbait ere gehiago eh nahi duzun edo Bai, e, aurrak aipatu dituzu eta uh -huh. lehen natzen dut zaiterratea, baino beraientzako gaztelupuzgarri lupuzgarri jartzen dugu. Eta erran behar dut e, bueno, ba, aurrak urtero horri izaten dire eta beraientzat ere plan eder bat izaten dela, e, eguna aski gustora pasatzen dute bai gazten bai gainerako jarduera guziak ba, ikusgai dituzte eta bueno, orixen errandezak egu e, aurrekin eta etortzeko ba, egun eder bat dela. Mm -hmm. e, berkin, hortxe ba, bertan horrela zure gombidea alpenarekin utziko dugu elkarrizketa horretu, e, ba, irailaren nogeita lauan igande honetan izanen dela usategetako besta, eta bueno ba, gure partetik ere animatu jendea, eta zuei, ba, gozatzeko, ez e, ongi pasatzeko besta hau hainbertze e, ba, denbora prestatzen egon eta gero, ba, merezi baitu zue Horixe, ba, eskertzen dizugu zinez, bai, horixen zaiatuko gara, ospatzen eta gozatzen eta, bai, zuek ere Gombiatu azarete, eh? e, nahi bali mahu zehau bertatik bertera ezagutu, ba animatzen zaituztego. E, Berki, ba mila eskerrotxe bertana apuntatuko dugu hitzordua bai, gande honetarako, eskerrik asko jasune. Bai, eskerrik asko zueri aukera mateagatik.